Лист на хмарі Перестиглий ранок цілує вуста, І не наче спогад згораю замить. Я на білій хмарі напишу листа, Хай він до тебе колись прилетить.